Vols un de pau i tranquil·litat en un entorn natural envoltat de bona companyia? T'interessen unes sortides fantàstiques plenes de coses interessants. Penses que gaudir mentre aprens és gairebé impossible? Vine a la nostra escola d'Andevès, l'Aigua d'Ora, i viu la natura mentre aprens en un entorn incomparable i sac. L'aidor de les neves no que busques des més. Benvinguts al nostre testet de concursos. En tenir el rebord ment ple. són gustosos i entretinguts. Tenim el nostre estudi, amb els concursants disposats en encertar-ho tot. Els nostres presentadors apun. Donem pas al primer test de la tarda.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 Continuem tastant i donem pas al segon testet. Mou bé, preparats per tremolar-nos mateix? Hola, Andreu, bona tarda! Anem a conèixer els nostres concursants. Hola, sóc l'Alba. Ei, jo sóc la Dasha.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 Oh, quina llàstima. Quasi l'encertem. Em sap greu, però és 1200. Anem amb la Daixa. Si l'encertes seràs la guanyadora del... Que tremolin les mates d'avui. Ànims, Daixa. Segona operació. Cent dividit entre 20 més 70. Em sembla que és 75. Perfecte. Avui t'emportes un mp 5, Daixa. Esperem que en gaudeixis força i que continuïs fent tremolar les mates. Molt bé, deixa. Abla, no et desanimis. T'esperem un altre dia. Anem a fer les postes, el tastet més dolç. Encerta l'endevinalla.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 Roger, has pres una freta més maca que hi al mercat? No sé pas de què em parles. Tranquil, ja, jo jo t'ho explico. Com la freta de avest no hi ha res de res. Peres, pomes, cindres i melons. Presets i cireres, melonses i pinyons. Tals, tals, un dia i mai en tindres prou. Apa, ja m'has fet tenir ganes de menjar-me unes cireres. Això és genial. Si proves la freta d'un avest... Sempre em voldràs més. Ara me'n me vaig a comprar-ne un bon grapat. I penja, que faig tard. Com la fruita d'anaves, no hi ha res de res. Fruita, fruita, fruit, la dansa de la fruita. Fruita, fruita, fruit, fruit, fresca i natural. Som sol. set punts